«В лозині, корова!» викрикнув Володько, вдаряючи на слово «в лозині», але голос зраджував непевність його в лозині. «Ага, в лозині, піди на поглянь!» В конюшині мигнуло в голові малого. І в ту ж мить стрельнула згадка про здохлу корову, глусіння баби, слова батька. «Ах, Боже!» Він захолов, він не знав, чи бігти до корів, чи кидатися під лотоки, кричати, плакати. А де тато? скрикнув малий. Біжи но, то забачиш. О горе, що ж він тепер подіє? Бігти, швидше бігти, щось робити. Чисто корови виїли капусту, гукає навздогін Василь. Ну, принаймні, капусту. Володькові трошки відлягло. голов на спотикача біжить він додому. Його куці ноженята лопотять по втоптаній стесці, перестрибують через маленьку річечку, в якій ловлять піч куців, черкотять по болоті, чвиркають брудною водою, дріпаються обстріпані штаненята. Нарешті його маленька постать викочується з лозових кущів і раптом кам'яніє. Він бачить уже свої корови. Батько оце тільки вигнав їх з капусти і сам власною особою непорушно, мов кам'яний стовп, вкопався в межі городу. Ціла грядка білих оглоданих капустяних головок нагадує зграю потурбованих гусей. Батько стояв неповорушно. Володько всіма фібрами душі, кожним нервом чув і розумів, що значить така стоянка. Він чує, як губиться, зникає його мужність, як під горло лізуть болючі сучки якогось жалю, як починає завмирати розбушоване серденько, як нарешті заливаються рідиною його очі, і по щічках побігли дві пруткі гарячі сльозинки. Він все-таки не плакав. Сльози, що нагально потекли, ще не значили, що він плаче. Він тримав себе, як справжній мужчина. А батько, мов викут, мов залізний жах, хоча позвався, хоча б рукою поворушив. Ні, на те він і батько, лютий, могутній, без як розніваний бог. Ні, не втечеш від нього і не вблагаєш. «Тікати, – мигнула думка, – бігти. Але куди? В річку? Хай і в річку. Тікати, бо буде зле. Володько метнувся і зник у кущах лозини». Батько не промовив ні одного слова. Він, коли зник Володько, мовчки постояв на тому самому місці ще пару хвилин, повернувся і пішов на подвір'я. Прийшов Василь і погнав худобу до хліва. Володько опинився сам один у кущах. Тепер довго-довго не могтиму я з татом розмовляти, думав він, а сидить над річкою в гущавині. Росте тут, чи краще стерчить, якісь посохли гудиння болотяної рослини. Сидить обома руками, обняв голову, ревіти, кричати. Боже, Боже, повторює безконечно. Хотів молитись, але хіба тут до молитви? Коли Бог, коли батько, коли ніхто в світі не може зрозуміти, помогти, розрадити Його, то що поможе молитва? Мама. Де його мама? Ні, він сам винен. Він розуміється, але хіба ж страшно подумати. Він уже бачить здоровенну батькову ручиську, що затиснула його малюсінькі ручення. Тверда, заложена ремінна батькова попруга вже танцює по його задку. Гостро, пекуче, дошкульно танцює. Йому соромно. Він знищений. Він забитий той володько, що є в його очах, його мові, той володько зникає. Його виб'є батькова ремінна попруга.